35. fejezet Alex, Kéti és a gyerekek biciklivel mentek a karnevára, mert a városközpontban lehetetlen volt parkolni. Hazajutni pedig még nehezebb lesz, ha szállingózni kezd a nép, és megindul a végtelen sor. Az utcát mindkét oldalon kézműves árut kínáló bódék szegélyezték, hot dog, hamburger, pattogatott kukorica, Vatta cukorillata terjengett a levegőben. A nagy színpadon a Beach Boys számát játszotta egy helyi zenekar. Volt zsákba futás, és délutánra dinnyelvő versenyt is hirdetett egy transzparens. Különböző ügyességi, vagy inkább szerencsejátékokat lehetett játszani, lufira nyilazni, karikával célba dobni üvegekre, kosárra dobálni. Aki háromszor beletalált a gyűrűbe, az nyert egy plüssállatot. A park végében tornyosuló óriás kerék mágnesként vonzotta a családokat. Alex beállt a sorba jegyet venni, Kéti pedig elindult a gyerekekkel a Dodgyem és a körhinta felé. Hosszú sorok álltak mindenütt. A szülők el nem engedték volna gyerekeik kezét, a tínégy csoportokba verődtek. A generátorok zúgása és a körbe-körbe járó kisautók, kisvonatok kattogása minden más zajt elnyomott. Egy dollárért meg lehetett tekinteni a világ legmagasabb lovát, és aki leszurkolt még egy dollárt, az bebocsátást nyert a szomszédos sátorba is, ahol a világ legkisebb lova volt látható. A kerékhez kikötött pónik izzattan, fáradtan lehorgasztott fejjel poroszkáltak körbe-körbe. A gyerekek be voltak sózva, mindenre föl akarta külni, így Alex egy kisebb vagyont költött el a jegypénztárban. Gyorsan fogytak a jegyek, mert a legtöbb játéknál hármat-négyet is elkértek. Egy-egy menetára így botrányos összegre rúgott, és Alex próbálta rávenni a gyerekeket, hogy ne dorbézolják el rögtön az összes jegyet, hanem nézzenek körül máshol is. Megnézték a kuglibábukkal zsonglőrködő férfit, megéjjenezték a kötéltáncos kutyát. Ebédre pizzát ettek az egyik helyi étteremben, ahol bemenekültek a hőség elől a fedett részre, majd hallgatták egy kicsit a country zenét játszó bandát. Utána a Cape Fair folyóban jetskíző társaságot nézték egy darabig, majd visszamentek a vidámparkba. parkba. Kristen vadta cukrot akart, Josh pedig nyomtatott tetkút. Így teltek múltak az órák a nagymelegben zajban. Élvezték a kisvárosi élet örömeit. Kevin két óra múlva ébredt föl. A teste síkos volt az izzadságtól, a gyomra görcsbe rándult. Élénk, színpompás álmot hozott a hőség, és nem volt könnyű fölidéznie, hol is van. A feje, mintha ketté akart volna hasadni. Kitámajgott a hálószobából a konyhába, és egyenesen a csapból oltotta el szomját. Szédült, gyengének érezte magát, fáradtabb volt, mint amikor lefeküdt. De nem tétlenkedhetett. Eleve nem is lett volna szabad elaludnia. Visszament a hálószobába, és bevetette az ágyat, hogy Erin ne vegye észre, hogy ott járt. Már éppen indult volna, amikor eszébe jutott a csőben sült tonhal. Akkor figyelt föl rá, amikor átkutatta a hűtőt. Farkaséhes volt, és a felesége hónapok óta nem főzött neki vacsorát. A levegőtlen viskóban lehetett vagy 35 fok. Kevin egy hosszú percen át csak hűsölt a kinyitott hűtő előtt. Aztán fogta a csőben sült tonhalat, és előkotort az egyik fiókból egy villát. Lehámozta a fóliát, és evett egy falatot, majd még egyet. A fejfájáson nem segített az evés, viszont a gyomorgörcs kezdett aláphagyni. Be tudta volna falni az egész tálat, de erőt vett magán, és a harmadik, utolsó falat után visszatette a hűtőbe. Erén nem tudhatja meg, hogy itt járt. Leöblítette a villát, majd megtörölte és visszatette a fiókba. Megigazította az edénytörlőt, és vetett még egy pillantást az ágyra is, hogy úgy nézze ki, mint amikor belépett. Miután úgy érezte, minden rendben, elhagyta a házat, és elindult a murvás uton a bolt felé. Égette a kezét a kocsi teteje, és amikor kinyitotta az ajtót, olyan forróság csapott az arcába, mintha belebújt volna a kemencébe. A parkolóban nem volt senki. Nem csoda, hogy ilyen melegben nincs kedvük kimenni a házból. Rekkenő hőség, sehol egy felhő, szélnek nyoma sincs. Ki a fene akar egy ilyen helyen élni? Vett a boltban egy üveg vizet, és hátul a hűtőszekrényeknél megitta. Kifizette az öreg asszonynak, aki kidobta az üres flakont. Megkérdezte, hogy jól érzi-e magát a karneválon. Ő pedig azt felelte a kotnyelesvén szipírtjónak, hogy igen. A kocsiban ivott még egy kis vodkát, nem érdekelte, hogy már olyan meleg, mint egy csésze frissen főt kávé. Mindegy, csak csillapítsa a fejfájást. A nagy melegben nem forgott az agya. Ha Erin otthon lett volna, már robognának Dorchester felé. Talán ha majd hazaviszi a feleségét, és Bill látja, hogy milyen boldogok együtt, visszakapja a munkáját. Hiszen ő jó nyomozó, és a főnöknek szüksége van rá. A halántéka már nem lüktetett annyira, viszont kettőt látott mindenből, amiből csak egynek kellett volna lennie. Nem hagyhatja, hogy eltompuljon az agya. Ugyanakkor a fejfájás és a hőség kikészítette, és fogalma sem volt, hogy mit csináljon. Beindította a motort, kihajtotta főútra, és Szószport központja felé vette az irányt. Sok utcát lezártak, számtalan kitérőt kellett tennie, mire talált parkolóhelyet. Kilométereken át nem volt árnyék sehol, csak a tűző nap és a szünni nem akaró folytogató hűség. Úgy érezte, mindjárt elhányja magát. Erinre gondolt, hogy vajon hol lehet? Ivánnál? Vagy a karneválon? Telefonálnia kellett volna, hogy dolgozik-e ma, és az éjjel meg kellett volna szállnia valahol. Semmi oka nem volt a sietségre, különösen így, hogy Erin nincs is otthon, de ezt persze nem tudhatta előre. Felbőszítette a gondolat, hogy a nő most alig hanem ezen is nevet. Csak nevet és nevet szegény Kevin Törnén, miközben csajja egy másik férfival. Kevin pólót váltott, bedugta a pisztolyt a derék szíjába és elindult a tengerpart felé. Tudta, hogy Iván éttermét ott találja, mert ezt is megnézte az interneten. Tudta, hogy kockázatos oda mennie, kétszer is visszafordult, de muszáj volt megtalálnia, muszáj volt meggyőződnie róla, hogy Erin még létezik. A házában már járt, és belélegezte az illatát is, de ez nem elég. Mindenütt hömpölygött a tömeg, falusi vására emlékeztette a forgatag, csak a disznók, lovak, tehenek hiányoztak. Vett egy hóddogot, de a gyomra lázadozott ellene, úgyhogy a nagy részét eldobta. Az emberek közt slalomozva végül meglátta a távolban a tengerpartot, majd Iván éttermét is. Gyötrelmesen lassan haladt a csődületben. Mire a céljához ért, teljesen kiszáradt a szája. Iván étterme zsúfolásig megtelt, többen az ajtó előtt várták, hogy fölszabaduljon egy asztal. Bézból sapkát és napszemüveget is kellett volna hoznia, de erre nem gondolt. Tudta, hogy Erin így azonnal fölismeri, ha meglátja, mégis odafurakodott az ajtóhoz és belépett. Látott egy pincérnőt, de nem a felesége volt az. Aztán észrevett még egyet, de az sem ő volt. A fiatal nyúzott lány éppen azt kereste, hová ültethetné le a következő csoportot. Zajos volt az étterem. Zsivaj, tányércsörgés, az üveghűtő tartályban lötyögő víz. Lárma volt, zűrzavar, és az átkozott fejfájása sem akart elmúlni. Égett a gyomra is. – Erin dolgozik ma? – kérdezte a zaj túl kiabálva a pincérlánytól. zavartan pislogott. – Kicsoda? – Kéti! – Helyesbített Kevin. – Kéti Feldman! – Nem! – kiáltott vissza a lány. – Szabadnapos, de holnap bent lesz! – az ablak felé intett a fejével. – Alig, ha nem odakint van, ahogy mindenki más. Korábban, mintha láttam volna itt elmenni. Kevin sarkon fordult, és az embereket félretaszigába a szigáva távozott. Nem érdekelte, kinek megy neki. Kint megállt egy árusnál, aki a járda mellett ütött anyát. Vett egy sapkát, meg egy olcsó napszemüveget. Aztán sétára indult. Fáradhatatlanul rótta köreit az óriás kerék. Az egyik ülésben Alex és Josh ült, a másikban Kéti és Kristen. Arcukba csapott a forró szél. Kéti átkarolta a Kristen vállát, mert tudta, hogy a kislány, bár rendületlenül mosolyog, egy kicsit szoronga magasban. Amikor fölértek a csúcsra és eléjük tárult a szószporti panoráma, a nő rádöbbent, hogy bár ő sem rajon kifejezetten a magaslatokért, sokkal jobban aggasztja maga az óriás kerék. A szerkezetet ugyanis, mintha csak hajcsatok és drótdarabok tartották volna egyben, pedig aznap reggel állítólag átment az ellenőrzésen. Bár nem tudta igazat mondott-e Alex, és tényleg bevizsgálták-e az óriás kereket, sőt abban sem volt biztos, hogy hallott-e a férfi, amikor ő megkérdezte, hogy nem veszélyese felülni rá. Ezen persze utólag kár volt rágódni, ezért inkább a lenti sokadalmat szemlélte. Ahogy telt múlt a délután, a karneválon még nagyobb lett a tömeg, de amúgy Southportban a hajókázáson kívül nem sok mindent lehetett csinálni. Álmos városka volt, és Kéti gyanította, hogy egy ilyen esemény alig nem az év fénypontjának számít. Az óriás kerék lelassult, majd megállt, és ők az első közt szálltak ki, mások pedig bemásztak a helyükre. Kéti azon kapta magát, hogy a tömeget fürkészi. Krisztán most már nyugodtabbnak látszott, és fejét ide-oda forgatva nézelődött ő is. Kéti fölismerte az étterem néhány törzs vendégét, akik éppen jégkását eszegettek. Csoportról csoportra vándorolt a tekintete, és valamiért eszébe jutott, hogy pontosan ezt csinálta, amikor elkezdett dolgozni Ivánnál. Akkor még folyton azt nézte, hogy nincs-e ott valahol Kevin. Kevin az árusokbódéi között bolyongott, és próbált Erin fejével gondolkodni. Meg kellett volna kérdeznie a pincérnőtől, hogy egy férfival látta-e Erint, mert tudta, hogy biztos nem egyedül megy ki a karnevára. Folyton emlékeztetnie kellett magát arra, hogy a feleségének rövid barna haja van, mert levágta és befestette. Meg kellett volna szereznie a pedofil rendőr kollégájától a jogosítvány képe másolatát, de akkor nem gondolt erre, most pedig már nem számít, hiszen tudja, hol lakik a nő, és majd ellátogat hozzá még egyszer. Nyomta a derék szíjába tűzött pisztoly. Kényelmetlen volt, csípte a bőrét. A baseball sapkában pedig majd megsült, Pláne, hogy jól a szemébe húzta, mint a szét akart volna robbanni a feje. Összeverődött csoportokat, várakozó sorokat kerülgetett. Kézműves áru, díszes fenyőtobozok, berámázott, festett üvegtáblák, szélforgók, régi módi fából faragott játékok. Az emberek javában tömték a fejüket, perec, fagyi, csipsz, fahíjas tekercs. Babakocsikat is látott, és megint eszébe jutott, hogy Erin gyereket akart. Ő pedig eldöntötte, hogy megadja ezt neki. Mindegy, hogy fiú lesz vagy lány, de azért egy fiúnak jobban örült volna, mert a lányok önzők, és nem értékelnék az élet amit ő biztosít nekik. A lányok már csak ilyenek. Körülötte beszélgettek, sugdolóztak az emberek, és egyik másik, mint a úgy nézte volna őt, ahogy Kufi és Ramirez szokta. Ügyet sem vetett rájuk, erin keresésére koncentrált. Családokat látott meg egymást átkaroló tinédzsereket. Aztán egy szombrerós fickót, majd a karneválon dolgozó mutatványosok egy csoportját, akik egy utcai lámpa körül áldogálva dohányoztak. Cingár, tetovált, rosszfogazatú emberek. Alig, hanem drogosok is, és súlyos priuszuk van. Rosszul érezte magát tőlük. Jó nyomozó volt, kiismerte az embereket, és ezekben nem bízott, de rá sem hederítettek, amikor elfurakodott mellettük. Jobbra-balra slalomozva lankadatlanul haladt előre a tömegben, és az emberek arcát fürkészte. Egy kicsit megtorpant, amikor elkacsázott mellette egy szendvicset zabáló, kipirult, foltos arcú túlsúlyos házaspár. Kevin utálta a kövér embereket. Úgy gondolt a gyengék, és nincs önfegyelmük. Nyavajognak a vérnyomásuk, a cukorbajuk meg a szívpanaszaik miatt, és sírnak, hogy drága a gyógyszer, de képtelenek erőt venni magukon, és időben letenni a kist villát. Erin mindig is vékony, de teltkeblű nő volt, és most itt van egy másik férfival, aki éjszakánként fogdossa a melleit, és a gondolatra Kevin bensője szinte lángra lobbant. Gyűlölt, herint. de vágyott is rá, mert szerette. Nehezen tudott kiigazodni a saját gondolatain. Túl sokat ivott és megviselte az az átkozott forróság. Miért is költözött a felesége ilyen pokoli helyre? A vidám parkban barangolva meglátta az óriás kereket. Közelebb ment hozzá, útközben összeütközött egy újatlan pólót viselő férfival de tudomást sem vett a fickó dühös motyogásáról. Sorban megnézett a keréken minden ülést, arcról arcra villant a tekintete, de Erin nem volt közöttük, és a várakozó sorban sem látta. Ment tovább a rekkenő hűségben, a sok kövér ember között, kereste a sovány erint meg a férfit, aki éjszakánként a mellét fogdossa. Minden egyes lépésnél eszébe jutott a glok. Az órajárásával egyező irányban haladó körhint a nagysláger volt. Josh délelőtt már kétszer fölült rá, és az óriás kerék után Krisztennel együtt kérlelni kezdték az apjukat, hogy hadd menjenek rajta még egyet. Mivel már úgyis csak néhány jegyük volt, Alex beleegyezett, de kikötötte, hogy ez az utolsó, és utána hazamennek. Azt akarta, hogy lezuhanyozzanak és egyenek, mielőtt ő elindul Rélékbe. Bármennyire nem akarta, egyfolytában Kéti korábbi sokatmondó megjegyzésén járt az esze. Úgy tűnt, a nő is sejti, hogy mi foglalkoztatja, mert párszor rajta kapta, hogy őt nézi, és kihívó mosoly bujkál a szája szegletében. Most pedig ott állt mellette, és mosolyogva nézte a gyerekeket. Alex közelebb húzódott, köréje fonta a karját, és érezte, hogy Kéti odabújik hozzá. Nem szólt semmit. Mert szavakra nem volt szükség, és nem szólalt meg a nő sem. Csak a vállára hajtotta a fejét, és Alex hirtelen rádöbbent, hogy nincs is ennél jobb érzés a világon. Erin nem volt se a körhintánál, se az elvarázsolt kastélyban. Kevin a jegypénztárnál állt sorban, onnan nézelődött. Igyekezett beleolvadni a tömegbe, mert nem akarta, hogy Erin előbb vegye észre őt, mint ő erin Helyzeti előnyben volt, hiszen ő tudta, hogy a felesége ott van, Erin pedig nem tudott róla, de az embereknek néha szerencséjük van, és furcsa dolgok történnek. Például, amikor Karen Feldman elárulta neki Erin titkát. Átkozta magát, amiért a kocsiba hagyta a vodkát. A karneválon úgy tűnt, nem lehet ilyesmit kapni, kocsmát, bárt sehol sem látott. Csak egy bódé volt, ahol sört árultak, és bár nem szerette, azért vett volna, ha nincs más választása. Hány ingere volt az szaktól? ugyanakkor a gyomra is korgott, és verejtékben úszott a háta, a hónalja. Elsétált a szélhámosok által üzemeltetett szerencsejátékok mellett. Tiszta pénzkidobás, hiszen megvannak buherálva a játékok, hogy ne lehessen nyerni, a sok idióta mégis ott tolong. Kevin az arcokat vizslatta. Erin sehol. Tovább ment. A gyerekek dodgyemeztek, a felnőttek pedig egyik lábukról a másikra álltak a sorban. A dodzsem után jött a körhinta. Kevin kikerült egy csoportosulást, és a nyakát nyújtogatta, hogy jobban lásson. Kezdett lassulni a körhinta, de Kristennek és Joshnak még mindig fülig ért a szája. Kéti igazat adott Alexnek, Szerinte is ideje volt már lefújni a karneválozást. Elcsigázta már a hűség, jó lett volna hűsölni egy kicsit. Arra gondolt, hogy a házikójának talán az az egyetlen hátránya, na jó, azért van több is, hogy nincs benne légkondi. Rászokott, hogy éjszakára nyitva hagyja az ablakokat, de az sem segített sokat. A menet véget ért. A gyerekek kicsatolták a láncot, majd kiugrottak az ülésből. Krisztennek egy kicsivel tovább tartott a művelet, mint a bátyjának, de aztán már tülekedtek is a tömegben, kéti meg az apukájuk felé. Kevin látta, hogy a körhinta leáll, és az ülésekről leugrál egy rakás gyerek, de az ő figyelme nem rájuk összpontosult, hanem a körhinta körül áldogáló felnőttekre. Menet közben egyik nőről a másikra villant a tekintete. Nem számított, hogy szűke vagy barna, csak Erin karcsú alakját kereste. Rossz helyen volt, nem látta a közvetlenül előtte álló arcát, ezért irányt változtatott. Tudta, hogy a kölykök pár másodperc alatt kitódulnak, és akkor szétszéled a társaság. Sietősen lépkedett. Egy család állt a útját, jegyekkel a kezükben vitatkoztak, hogy hová menjenek. Idióták! Kevin elfurakodott mellettük, hogy megnézze a körhintához közel álló arcát is. Sovány nőt nem látott, csak egyet. A rövid barnahajú nő egy őszhajú férfi mellett állt, aki átkarolta a derekát. Összetéveszthetetlen volt. Ugyanaz a hosszú láb, ugyanaz az arc, ugyanaz az izmos kar. Erin.